زات اوږه په لګوای غته له وایه ير دوره صاحب دې دمدی سرکاري کیسه وای ها دا به و دکېږي د ورته بسم الله الرحمن الرحیم باب تحریم الکبر والاعجاب باب دی په بیان د حراموالی د تکبر او خودپسندی دا ذات کې ځان کې وتخصص کاری وَأَعْجَبَ كُلُّ ذِیرَائٍ بِرَائِهِ اوز دا دا خبر دا لکا شاہ سبلی کری دی ونبی صفحہ کیا لانصاف کی, کی شاولی اللہ صحب اغوئی انہ هذه المذاہب الاربع تا المدونتا قد اجتماعت الامت او من یعتد بها علا جواز تقلیبها الى یومنا هذا لا سی من في هذه الایام التي قصرت في الهمم ووشيب ووشبت النفوس الهواء واعجب كل ذير عين براي هي دا هی دا مطلب بیا قال الله تعالى تلك الدار الاخره دغه رستنې کور نه جعل هاله الذين لا يريدون ندام غ ورکو اچات چنه غوري علو ان فل ارض ولا فسادا ولا عقبۃ للمتقين انه اخر انجم غرا نو ټیک د متکبرین د پاره جدنغه جنت زینه د کناخدو امنانو پاره هم دارا خان تکبر سراح دارا ولا تصار مروانہ اوربز دی خلقتا ان الله لاحنا منا مصال فخور ا مختار متکبر فخور لابجن دوزمار شتری وردون کے راز دسے من گدسی ہم ہمارا تصرحد گنہ سے زمین و دور دی حی عننات تکبرنا تکبرنا لیمو تبخر دانال بنا کنا ودا و یادن شے دا ستاسو ځان د دې سورخیم لګیلالیم لګیدل ځنه یو ګورب غنا چې سورخیم لګول لا لالي یوس درې خلک شین دي هر ولرې داسې لاري دا ستاسو ځان تیار کړی لکه خالص چکواده کول د جایز جوشن و لګی جنول داسې وعده کړای دا ستاسو مری ګټی واري دې چې څه کېږي دې شابیانی داغی یا خزانی داغی لتنو ادرانی دی و بالعظبت و للقوة اذ قال لو قوم لا تفرح ان اللہ علی حب الفرعان الہ قودی تعالی او بدار نبی و بداری الارض من ننباسد دے او دا دا کور پزمک دانا چوز من کم پدکی ننباسد دا دی ماناو ناکی پا خصب نبی نن جبک دے او دا دا کور پزمک آبانی دیم سر د کور په مګر د کو ځای په دې کې ورننده ده سره سستمانه اورل کی ستره د دود د فقور کې ځای په دې کې ورننده ده هم صلی الله علیه وسلم صلی الله بنه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر نہ بداخلیږي جنتا سوچ دا پرلکي په مقدار دی او ذري تکبري فقال رجل ذن ذن که اشکارو چې تکبر دي ته چله صفه جاني وه چې خسته جاني وي ان الرجل يحب ان يقور صوب حسنا ونعلو حسنا سره خدا خو هي چې زما جامي خستهي زما پهزار خستهي نبي اسلامي ته تکبر نو الا الله جميلن دا جمال لي يحب الجمال الله جميل دي جمال خو هي الكبر بقر الحق وغمت الناس خلقو تسفکتل و بطر الحق و مصفترا رکھو خبی خیطت پیادی یاد دی و بطر پرمسر چلیوزنی را دی بطر الحق و غمت الناس حق لٹیلی ورکول او سفکتل خلقو تسفکتل خلقو تسفکتل خلقو تسفکتل بطر الحق دفعه ورده ولا قائل غمت الناس احتقارهم اس پنځریان درځو ستګوري نه او خو دا حق وته راځي خو یوازې دې سره مقابله کوي دای دې تکبر وي ها نو انصر الله او سلام الله علیه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شي قال بس انت فساله كل لذي لا تستطيع لا تستطيع لا استطيع قال سماعتا سماتيم ورده وكن لا استطعت لا استطعت مما من من اوو الكبر الا الكبر قائل لهم قالا فما رفعها الى في ده دريه تيګه حديث الا بي بي لا بي عبارت خو ډې و ډې لو شابه نګواي الله او خ بېرو کوم ب آلی نه تا د جان نهان نهخې مع کولو تیل ل نار سر کشا جوواین بخ مستق و نه ځان غ ګون کې عتقد د مشرو پی باې زهافتې مسیین <laughs> دا حدیث په یو سره شپاره سمه تیر شې د مړنې شې دا څنګه چاله کېږي جنته په جنته په جنته په جنته فی ی ضعفاو المسناتی <سؤال> و متاکینم شابنن شابنن احاں احاں ارحم بیکی کانا من اشا و انکی اننار و عذابی من اشا ولکلیکم علی ملعا پڑیئے پڑیئے احاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائے اللہ الله اللہ ویوم الله اللہ ونگورید قیامت پر منیلہ من جر اذا روبطر آچات چراکا گیخ پل لنگ و دتک بردو جنا اکا تیرہ کا گیوائے ہوں رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثه ندې لا یو کلمه هم الله <تصالح> یوم القیامه <تصالح> ا دې قیامت پرد باندې الله به سره خبرینه کید رحمت خبرې ولا ځک ابن بی تعریفو <تصالح> نو کې ولا عین زوره لې نو به تو وګوري رحمت په نظر ولو ما ذابنلیم شیخون ځانې وبډا دې نا کاچ زور شوی ده پوسور شوی نه دې او ما لیکون کذاب او بادشاہ دروځنه وعائل ون مستكبر نصال گنده مستكبر د تکبري فقير متكذر حديث قدسي ده قال الله عز وجل العز اذاري عزت زما لنګ دیول کبريا او رضا اي تکبر زما صادره په ميو نازعو ني نو څو کدا ما نراګي نو عذب تو زبر سزا ورکوم نو منش دي الله مغفور رحم کی شمسات سلفي سره مناظره ده حديث وي دا چې مالی ونازع القران رسول الله تي چللې چې ما نه دا قران راخړی کی دا حديثی پټایید کیوی العز اذاري والكبريا اور دای فمن نازع عن ام من ينازعني عذبتو وی چې تکبر زما حق ده نو لیازا محمد رسول الله چې قرئات زما حق ده مالی اونا زو القرآن دا قرآن ولی راست پیلی کی دا اوز ما حق دے تازو صلح کرا دروس پر اپس کوي کوئی دائی تایید کرا وارو پر خبر پیشک پیلی نیسی لگا بینما رجلن یومشیو سڑے رواندی فی حلت پجامکی توجبو نفسو ہو او نفس واته دې چې نه داسي دلای چې نه دې روته خو خدای تاسو دې مو نفسو دې نفس دې له اعجاب کې غردوالې دې مرجلن را سوسري منګس کړې دې استالو پي مشتي او پدې خپل تک چې نو تک مور کې از خصف الله وبي بس الله ورنن با سده پوي تجلجل کې ارضي لاي قیامت دې په قیامت پوری د قیامت په اورې چې دې په کټه روان دي دا مراچنا کارون دې کنه یا پاکی از کې کی پڑتے لکا ہاں مرجنو ڈأسو اے ممشتو یا تجل جل یا غوسو اے انزل غوپی ہوئی پکتا رواننے ہاں لا یزال الرجلو یزمو بی نفسی حتی فیل فیل جبارینا ہمیشہ سڑے اخفل زاندہ تی برا خپل بوزی خلق و سر زیادتی که یو سره عمل سر په جبارینا کلی و یسبهما عصرو یبرسی ته ته چې خلکو تر مطلب ځان دغه مطلب کوی غنډه ولر چې یا تکبر ځان پور ته کې تکبر کی ته یو له پکو ورته کړه بل الله کړه بل الله اخې کې نو تکبرخه اخلاق نو حصل الخرق عاجزی خشه رې کار عاجز دي بیا به چای دا خیال کوو غريبي دا خیال کوو څه دا غريبي وإنك لا على خلق نظيم استاس أخلاق للميدي خلق القرآن كنهان والكاربين الجيد والعافين الناس والله يحب المحفين وإنك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهتم الناس خلقا ومحمد رسول الله استدخل قنا بأخلاقك وإنك لا على خلق نظيم ما مسستو دی باجن ولا حریرن مالا نز مالاسته ولله غټو دی خمولا نظر يخمو ولا, ولا الینا من کف رسیل الله صلی الله علیه و سلم چې اسلام د کف نه چې نه هغه دی نری تر صبر وکنه چې مالا سویلې چې تدې وایې ته رسول کوه علم توجو کې د دې خبر اعتام تا اعتام اینہ لگیو دی حدیث کی رالو <سؤال> مطلب دادے انت سے بوئی چیز نبی علی صلات و سلام سلی مبارک ل چی ما لا سواللو لی دمرا پاستو دمرا نرم چې داسې سی غطر خم یا نوی خم چی دن اغنرم نو سمر چیز محمد رسول الله لا سلی دا سنی جب نو حرم من کف رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اوس بی پیش لی اوس بی پیش لی اوس اشکال تاستو برای چی انشان اللہ تعالی اللہ قرصه و شمائلی فرمیزی کی چی نبی اسلام برای چی کلک لاس دا چی کلک لاس چی سوایا ما دیس تر بزنگ نوو نرم او چې تعالی بیدر کن دا سی باید بیدر کڑو چی پری خدوی بیانا چی سوپر و تعالی سنو سسکڑی دا چی کلک پا جیدنا یادادا چدلته د نبی صلی الله و سلم چې دین هغه د تلی مبارک ذکر دی ذکر دی د تلی مبارک چې نه غو نه رب خدا غو ته چې نه خصم لازم موجود دي دی واځه غا نه هه تا کې لیکل دا لیست خبره والله اعلم ولا شممت رائحه مند بوې کړي مانده ابوې کړي سی او بي قطو چريم اطيب من رائحه رسول الله د انسان او اصحاب کنی د خپل ترخه لازم به چې مو له اوره پته ورته محمد رسول الله دا ویل ته سبحان الله هغه نو خوشویران و او لکه خدمت رسول الله 10 سنین د نبی اسلام لفس کاله خدمت کړې فما قال لي قد اوف ما ته اوف قدر النبي د اخلاق محمد رسول الله چې اوف دې تان کړم دا چې اخلاق ولا قال لشي <سؤال> فعلت <سؤال> اوني یو شي دی وی چې ما غاړه کړی لې ما فعل توش دا کار دی وره کړی ولا ل شي لم افعل هو چې الله فعل تا کذا کذا کذا سي ولې جن انا نه کړی چې کړه می دې لدین دی چې ولې نه دی چې نه دې کړی ولې نه کړی دنه دی ولکه او دل را به چیرتا دې خدمت له لې غوغه په عزت دې نه و فلا ما شومان سر په لب وختش نه وریکو وی چرال نبی اسلام یې ماستر دې سره شد نورې سو دې مدرسو کله چې وغه نه پښور می دا ګوربنده یې په پېښور کې را، لکه دې ستراتنې وی وزې ستنه یې ځلندازي یو ښه هندل. دا که تاسو راغله له کومه اتماسو په سره علیګله، سترته وینم کومه سره ویني ستنه یې ښه زفیر نشوګانو ما لږه شروع، ما څه دې داسي؟ دا کار په دې کې یابل تم دی لورای کې. دې کار په یابل وعن السعب بن الجسامه رضی الله تعالی قاله احادث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وشياب ما نبی اسلام د حماري وشي چې د نا هه بکړو فرد وله ما تراو پس کوم حماري وشي په ګاردن ته بل شي سارنه او دا غوړال دي سارنه خر بي ديانيه بي ديانيه وتوي زهبره دي له زهبرا ابرګو او غټ اودې چا کوي سوایمه حلاله کاو ویدا بوته هدیه کوې نبی اسلام را واپس کو فلم ما رقم ما پیوږي کله چې نبی اسلام بودي د اواز زما په حق کم خفګان شو نو ما ته وی لم نردو الیک الا ان حرمن دا مونتا دلې و یل نه واپس کړی چې دا صالح حجی مخه کنه دا هم په حرام دی دا اخطار دغه دی مونږ اخطار چینه نه دا نه دی لګا په دې څه کنه الا ان حرم اخلاق دمرو چې نبیستا می ډارک اشكال ختم کو نو کله چې تاسو خوششیدر کی او تی واپس کی نو چې سوده بګین وجه ول هو یا دا وجه د ورسنه چې ساده خیر کیره ده او سره لچینې سکي ادارس کی زمانه دې بدی کیښته روانه لگا هم مان نو وعده نشم چې تعالی رب الله تعالی قال شاهد رسول الله صلی الله علا دیرونه دیگه نه علا دیرو البرو ها شوف الفرق واسمه ما هه دلته کومند واي لګه وكره ت ايت علي الناس بل تنو ويو قال مطلب داري چې تبعي په حش په تمنو تکلف سره متفحش چې زار په زور په حش په حش کي نفاحش و پاحش پاحش متفاحش دی بیش بر بر بیش دی خلکان په کوم په او د سوم نو ور د سوم نو چې په قصدن چړي کې په او ځان په حیش پاحش تابع متفاحش باندې تفعول وکړه تکلم تر وکړه ها وکانه یقول ان من خيارکم احسنکم اخلاقا تاسو کې بهترین ازو دی چې اخلاق خو نشتری او شی اسقل <سؤال> فی میزان المؤمن چغدرونی په تله د مؤمن کی یوم القیامه من حسن الخلق و ان الله یبغض الفاحش البذی الله تعالی چې دن اغا بدغنی اغا به حیا او البذی پچی خبری کونه کی ردی کلام بیکاره کچا خبری کونه کی س کچا کچا خبری کی کذبلی او الضیه تکلم بالپوش و ردی الکلام نبي الرسولنا تطو زګړې شو دا اکثر غو چې خلک جنت ته دم نه کوي هغه څه شی دی تقوا الله وحسن الخلق یو تقوا ده الله نه یاره بل چې دین او اخلاق او سو اعلان اکثر روايت خلن ناس النار هغه شی ډېر کم یو کم یو د جسم دی چې هغه سره چې دن اکثر جانن ته داخلی قال الفم والفرج یو اخلادان قلادان بلاد ول فرجو بل جدي شرم غادا غلط استعمال او جاننه دي کنه ها يوصل پينجيش کې له حديث سر شوي 125 سو وای ها وای وای وای معالیش مؤمن خامخال اند کي پخ اخلاق او سره درجه روزه دار او د تہجد كون کي سره تہجد کوي او روزه بل سڑے خوا اخلاق والین دید آغا درجی تورسی وائے ہاں انا زعیمون ززی معارم بی بیتن پا قربانی فی ربز الجنہ پا ترافد جنت کے لی من ترک المراد پار آغا چاکش جگڑ پریدی و انکان محسکن اگر چی پا حقی و بی بیتنو پا قربانی فی کې ستیل جنہ پا میزد جنت کے لی من ترکل کذبا آغا چاکش پارا کان دروغ پریدی و انکان مازحا اگر چی پتوکو بانی دی و في اسد و ب په کوربانې بيال جننا په چېته سر د جت کې لیمن حسوونه خللوکو چې اخلا کې وا نه من هبي کو میلا یا په تاسو ک ما هسوو زیات محبوب دی وا کاربي کو مننییم لسا او ج ماډې نستاسوونه په م کې او مر د قیمت پربانندې ه نو کوم اخلا کا و نه اب غذا کوم الی یا آب د خبر لوس ال مشاد د کوون تلوف کوون کې وال مفا حقون کالو یارسول الله کام نه سرارون وال مشاون پهار متفقیون المک بیر سرار هو کول کالاې تلووفان چېد خبر کوي خو تف دو وجهنا یو اسسی یو س زنې خبرې کوي لکه مشاد دی کو مطاو نېدي په خل کوبانې زان چې د نغټي صاحب وي وي تکلم بملئ فی فخلیډو کې سره تفاصحا و تعظیما لکلا مونږ چې وکړو یاران وبښ کې جنو وی ژوندبري دا ملداران یې چې دی اوځه کی کولیګه کر لاویو او ها سیار چې جنو استاد او پلاور د ښاوره او تو د شه دا ځان د خپل ډاګا ډاګا مه <متفحق> اصلو من پخې ول امتلا وال یمله او فمه هو بلکلا و توسته اوي یغې به به ت کبوررن و ارتپان وظار لپذه ال غیرري چې دا سالفااز ملز را ی او ځان چې دن غهتاب پهدي بلبانې ووروت تلزیون بدلامارک چې تفیرخص الخنو قاله هو تولااق وجهې د مخرو خانیا و معروف ووقففل ا آ, نیکی خلکو سره کاولاو دا نه چې دا کف ول آزاد تکلیف چې دین چاته نه ور کول تکلیف بند हم, بس دی.